Кінчити всі приготування. Спустившись в останнє, вона залишила драбину, притуленої до стіни. Бранстон повернувся додому о пів на сьому, трохи на підпитку, як завжди. Встиг перехопити кілька скляночок у барі. Але Теса зустріла його привітно. «Сьогодні наш останній вечір удвох на старому місці. Давай це відзначимо. Влаштуємо гулянку». На Бранстона вже чекав накритий стіл із найвишуканішими делікатесами. Теса дістала пляшку тернової наливки і, прикинувшись, щоб є разом із чоловіком, спритно виплеснула чарку в квіткову вазу. До столу вона подала шамбертен, але сама випала лише один келих. Подружжя закінчила вечеряти близько восьмої години. «Сьогодні ти мій гість». Цю маленьку гульбу я влаштувала на гроші, що залишилися від продажу коштовностей. У мене є ще лікар, але ми його вип'ємо на горищі. Вдень я піднімалася туди і розбирала всякий мотлох. Тепер мені потрібно з тобою порадитися. До того ж, це буде кумедно. Чудово, із запалом підхопив Дерек. Мені якраз потрібно знайти деякі папери в старому бляшаному ящику. Вони вдвох попрямували до сходів. За відсутності слуг і гостей, будинок здавався величезним як палац. Бранстон без зусиль піднявся по драбині. Поки він дерся нагору, Теса натягнула гумові рукавички, а на горищі вручила дерку пляшку лікеру. Нащо ну, що б нам сісти? О, пам'ятаєш, складне парусинове ліжко. Ми ще брали його з собою в Нью-Форест, коли відпочивали в кемпінгу. Воно он у тому кутку. Подивимося, чи витримає нас парусина». Вони дістали ліжко і розклали. Дерек був у захваті від того, що ліжко, пролежавши 6 років на горищі, витримало їхню вагу, навіть не скрипнувши але не помітив, що ні на ліжку, ні на поросинових подушках немає пилу. Старий бляшаний ящик стояв біля стіни. Замка на ньому не було, тільки засувка. Усередині лежали якісь папери, згорнуті в рулони і стягнуті гумовими стрічками. Теса не здогадувалася, що це акції. Сміття, як заявили ці спритні акули з сіті, обурено пробурмотів дерек. Вони назвали твого чоловіка Бовдором, Люба. Але нічого, ми ще подивимося, хто з нас дурень. Усе зміниться, ось побачиш. Тільки сьогодні один приятель із Сіті дещо дізнався, швидко зметикував щодо чого і запропонував мені сотню за ці папери, поки він дав мені в завдаток десятку на вокзалі Ватерлоу. А завтра принесе решту. Даремно я погодився. Це не чесно по відношенню до вас, Алін. Тепер я розумію, що помилився. Але не біда. Завтра поверну йому десятку. Взагалі-то я збирався віддати її тобі. Але запам'ятай мої слова. Ці акції, можливо, коштуватимуть тисячі, десятки тисяч. Не хочу, щоб їх забрали за борги разом з меблями». «Ми прибережемо їх до кращих часів, а поки що сховаємо серед одягу, а ось ці папери вже не такі важливі». Теса слухала чоловіка краєм вуха, але уважно стежила, щоб його келих із лікером був повний. «Що це за кумедна штучка? Невже частина кріноліну?» – запитав Дерек, вказавши на тонкий залізний обід розміром з автомобільне колесо. «Це обруч». Алін любила ганяти його по доріжці в саду. «Пам'ятаєш, як вона впала, спікнувшись об нього, і вибила молочний зубик?» Досить скоро розмова була романтично-сентиментального напряму. Багато в чому завдяки зусиллям Теси, яка мала, як ми пам'ятаємо, душевний склад злочинниці. О чверті на дев'яту Дерек уже клював носом, часом навіть засинав, але незмінно прокидався. Теса розраховувала, що він міцно засне, і вперше відчула, що може втратити самовладання. Але незабаром Дерек дедалі глибше провалювався в забуття – Дихання його сповільнилося, за чверть до десятої він уже хропів. Не перервалося хропіння і тоді, коли Теса дістала з укриття камеру і поклала на ліжко. Оскільки в кімнаті було ще надто світло, вона вирішила почекати до десятої, після чого підсунула камеру до обличчя Дерека, і відкрила ковпачок з Ніпеля, намагаючись тримати голову якомога далі, щоб ненароком не вдихнути газ. Випадкового вітерця можна не боятися, вона заздалегідь подбала про це. Переконавшись, що Дерек вже не прокинеться, вона поклала поверх напівпорожньої камери залізний обруч Алін, щоб під його слабким тиском із камер продовжував виходити газ. Захопивши один келих під лікеру, вона спустилася драбиною. З кімнати слуг на горі принесла стіл і стілець, які поставила біля драбини один на одного, і почала була дертися вгору, але на півдорозі завмерла. О, Боже, я забула про одяг. На мить вона похолоділа від страху. За її задумом, Бранслон збирався в ділову поїздку на вихідні. Поліція мала перевірити його речі. Кинувшись у гардеробну Дерека, Теса зібрала в валізу те, що було необхідно для дводенної поїздки, і віднесла її на горище. На підлозі лежали згорнуті вролон акції, які Дерек просив сховати, мабуть, скотилася з ліжка. Це паперове сміття так і не змогло змінити їхнє життя. Але інші маклери знали, як нещасний Бобдур дорожив своїми порожніми папірцями. Теса запхнула рулону валізу, щоб надати достовірності історії з діловою поїздкою, і потягнула драбину на гору. Алін мала приїхати наступного дня, а оскільки дівчинка росла справжнім шибеником, то цілком могла залізти погратися на горище. Розтягнувшись на підлозі біля люка, Теса знайшла внизу стілець і, вставши на нього, розмазала пил біля краю, стираючи сліди пальців, потім закрила дверцята, спустилася на підлогу і прибрала на місце і стіл, і стілець. Практично в цілковитій темряві вона обійшла потім усі 12 кімнат у будинку, щоб переконатися, що всі вікна зачинено і навіть найменший протяг не проникне на горище роздяглася і лягла спати. Розділ п'ятий Біля торгового центру Тоджерс бригадира чекала машина, тож Теса під'їхала до будинку за кілька хвилин після поліції. Вантажники сиділи в меблевому фургоні. Черговий констебль у холі спробував було її зупинити, але вона лише прикро відмахнулася від нього і кинулася до сходів, у цьому був тонкий розрахунок. Поки збігла на самий верх, ноги вже підкошувалися, дихання зривалося. Піднявши голову, вона побачила в відчиненні дверця та люка на горище постать суперінтенданта місцевої поліції Ганкерса і задихаючись видавила «Там хто? Мій чоловік?». Суперінтендант вирішив, що розумно буде одразу провести офіційне впізнання тіла, тому запропонував. «Вам краще піднятися, місіс Бранстон, якщо, звісно, впевнені, що витримаєте це видовище». Бригадир притримав драбину, принесену його вантажниками, і Теса, добре розуміючи, як важливо не переграти, кинувши погляд на ліжко, негайно відвернулася і прошепотіла. «У мене було перечуття. Я давно підозрювала, що може статися щось жахливе». Ганкерс повів її до дверцят і доручив турботам бригадира, який чекав внизу і дбайливо допоміг їй спуститися по драбині. Утім, тесі довелося понад годину просидіти в їдальні, перш ніж з'явився суперінтендант у супроводі полковника Прейсленда, начальника поліції графства. Прейсленд вибачився, як це зазвичай буває в таких випадках за те, що доводиться дошкуляти вдові розпитуваннями. І говорив цілком щиро, оскільки знав усе про нерозсудливість Бранстона з численних пліток і пересудів, які ходили містечком. Як і всі інші, полковник вважав Тесу чарівною, відважною жінкою. «Коли ви востаннє бачили чоловіка, місіс Бранстон? У п'ятницю ввечері, перед відходом до сну, тобто близько пів на дев'яту, ми залишилися без слух, і я дуже втомилася, а тому лягла рано. Дерек попередив, що поїде лондонським поїздом о 9.15, і наймовірніше повернеться не раніше понеділка. Я чекала на нього сьогодні. Відповідаючи на запитання поліцейських, Теса розповіла, що в п'ятницю ввечері Бранстон збирався з кимось зустрітися з приводу продажу акцій, щоб виплатити кредиторам частину боргу. Ці акції він поклав у валізу. Дерек домовився про зустріч у Лондоні після театральної вистави і думав, що його, можливо, запросять на вихідні. Імені ділового партнера Бранстона. Теса не знала. Чоловік лише згадав про якогось приятеля сіті. А вона взяла собі за правило ніколи не розпитувати його про справи. Ми влаштували особливу вечерю, хоча це, звісно, неважливо. Ах, мені слід було запідозрити недобре. Боюся, я випала трохи більше, ніж слід було. Голос її надломився. «Краще розкажіть нам усе, моя люба місіс Бранстон», – співчутливо промовив «Прейсленд». Вам стане легше, мої люди потім розберуться, що важливо, а що ні. Вас щось насторожило? Розумієте, ми опинилися в скрутному становищі і відчайдушно потребували грошей. Але в п'ятницю вранці Дерек запропонував влаштувати урочистість і дав мені 5 фунтів, щоб приготувати святкову вечерю. Причому сам розпорядився, які напої купити. Урочистість? З якої нагоди? Не знаю. Теса пустила в хід сумну напівпосмішку, і та справила на полковника належну дію. У минулі часи ми часто влаштовували маленькі гулянки без жодного приводу. Того вечора Дерек здався мені якимось відстороненим, зануреним у свої думки. Ще до вечері я піднялася в спальню, щоб зібрати валізу. Дерек завжди що-небудь забував. Акції я поклала разом з одягом. Після того, як я зійшла вниз, ми сіли за стіл. Після вечері я відчула втому, мене хилило в сон. Мити посуд я не стала і лягла спати, не чекаючи, коли Дерек піде. О, адже він так і не пішов. Вибачте, ніяк не можу в це повірити? Під час подальшої бесіди Теса розповіла, що в суботу на півдня прийшла прибиральниця, і допомогла привезти до ладу будинок до приїзду Алін. А пізніше і Беатріс Бранстон. Вихідні вони провели разом. Поки Теса займалася домашніми справами, міс Бранстон у день водила Алін на річку, а ввечері у кіно. І за ці два дні вам жодного разу не знадобилося піднятися на горище. Але я заходила в кімнату для слуг на горі, якраз під горищем, «Ви помітили, що на сходовому майданчику немає драбини?» «Здається, зазвичай її тримали там?» «Так, але, боюся, не надала цьому значення». Теса пояснила, що залізний обруч валявся на горищі давно. З ним гралася Алін, коли була молодшою. Щодо автомобільної камери, то Дерек, мабуть, виняв її із запасної шини. І «Що було в камері, полковнику?» Зачекайте. Думаю, я знаю. Чадний газ. Дерек багато говорив про шоферів лорда Дусестера. Пам'ятаю, він ще сказав, що цей газ – гарний спосіб покінчити життям. Потрібно лише наповнити ним якусь ємність із вихлопної труби і перенести у відповідне місце. На закінчення Теса підписала свої свідчення і на судовому слуханні їх повторила. Її попросили дещо уточнити, але перехресного допиту не піддали. На автомобільній камері стояла печатка продавця. Той засвідчив, що Дерек Бранстон сам придбав камеру. Колегій присяжних при коронері справа здалася ясною як день. Журі одностайно визнало смерть Бранстона самогубством, вчиненим у стані психічного розладу. Однак поліція мала і інші факти, не бажаючи завчасно оприлюднювати їх. Якийсь анонімний доброзичливець, який виявився, як без зусиль вдалося встановити тією самою жахливою дівицею Кенвуд, надіслав лист до Скотленярду, у якому стверджувалося, ніби Теса Бранстон давно закохана в Гюенсті, що було цілковитою правдою. А з Дереком вона жила, як кішка з собакою, що зовсім не відповідало дійсності. Не те, щоб анонімний лист зіграв важливу роль у розслідуванні, але сумніви місцевих поліцейських, які виявили в цій справі деякі дивацтва, посилили. І вони надіслали звіт до Скотленд-Ярду. Старший суперінтендант Карслейк визнав обставини смерті Бранстона підозрілими, і надіслав матеріали слідства прямо в департамент нерозкритих справ, а за тиждень під час особистої зустрічі з інспектором Рейсоном згадав про це. Щодо тієї справи в Рілсборо. Гадаю, ви погодитеся, що це, можливо, не самогубство. Так, сер. Карслейк не зумів приховати розчарування, але все ж не втримався від спокуси поділитися своїми думками. На горищі не знайшли рукавичок, але ні на крисці лазу, ні на автомобільній камері, ні на ніпелі, ні на валізі, ні на пляжці з лікером немає відбитків пальців. Зате їх багато на келиху Бранстона, і належать вони йому самому. Як він міг узятися за цю камеру без рукавичок і не залишити слідів? З іншого боку, як міг мрець їх стерти? Єдиний розумний висновок мова не йде про самогубство. Але як би там не було, жоден суд не прийме відсутність відбитків як доказ. Знайте, що я думаю про цю справу, Рейсоне? Так, сер. відгукнувся інспектор. Ще б вам не знати. Дружина Бранстона вигадала масу хитрощів, щоб позбутися нікчемного чоловіка. Уявляю, як би вона розвеселилася, якби могла чути нас зараз. У неї немає ні досвіду, ні спільників, вона не підкидала докази, проте за всім цим відчувається ретельно продуманий план, і ми змушені мовчки спостерігати, як убивство сходить їй з рук. То я займуся цим, сер. Карслейк, явно не зовсім розуміючи, що Рейсон має на увазі. Здивовано підкинув брову і той додав, я хотів сказати, поспостерігаю, як у неї вийде вийти сухою з води. Розділ шостий Після дізнання головною турботою Теси стали гроші. У гамеці Бранстона знайшли близько 11 фунтів. Поліція передала їх Енсті, адвокату вдови, разом із валізою та іншими речовими доказами, що фігурували у справі. Енсті пояснив Тесе, що акції, які лежали в валізі – паперове сміття. Бранстон не зміг би виручити за них ні пені. Мабуть, усі ті хтось над ним пожартував. Енсті висловив готовність допомогти Тесі грошима. Звісно, якщо та дозволить. Вона відмовилася, заявивши, що не потребує грошей – і пізніше у своїй книзі Гю Енсті назвав її слова «благородною брехнею». За його розпорядженням усе майно і будинок Бранстонів виставили на продаж. Як виявилося, покійний перебільшував не тільки свої доходи, а й збитки. Після виплати всіх боргів Енсті вдалося зібрати для вдови близько 250 фунтів які обезпечили їй безбідне проживання в Брайтоні до кінця літніх шкільних канікул. Потім вони одружилися і оселилися на північному заході Лондона у сен джонсвуд Енсті стверджував, що їхній шлюб був щасливим, і його ані трохи не затьмарювала поява Алін під час шкільних канікул. У Тесе він знайшов Відану, люблячу дружину, і чудову господиню. Вони були одружені вже близько трьох років, коли в липні 1935 року, якось уранці за сніданком, Енстін схвильовано вигукнув, розмахуючи газетою, як прапором. Нам невимовно пощастило, Теса. Ми з тобою просто щасливчики. До речі, слід принести вибачення бідоласі Бранстону. Ми обидва його боржники. Ну, треба ж. Цього дня новина про різкий стрибок курсу акцій «Трикунії» потрапила на перші шпальти газет. Теса пробігла очима заголовки, але не зрозуміла жодного слова. «Геологорозвідувальна компанія «Трикунія», – пояснив Енсті. Бранстон придбав 10 тисяч однофунтових акцій, які обійшлися йому по півкрони за штуку, а наступного тижня вони впали в ціні до трьох пенсів». Курс залишався на тій самій позначці до вчорашнього дня, хоча час від часу з'являлися якісь чутки. Тепер ці акції коштують 33 шилінги, а до обіду ціна наймовірніше підніметься до 40. Це означає, мила моя дурненька, що папери, які я назвав сміттям, принесуть тобі близько 20 тисяч фунтів. У газеті повідомлялося безліч відомостей про саму компанію Трикунія. Наводилися розлоги коментарі, інтерв'ю та нариси історій блискучого успіху. Енсі їх перегорнув, а інспектор Рейсон уважно прочитав. А ось історія людини, яка втратила цілий статок. Три роки тому пройшла непідтверджена чутка про нібито знайдене родовище золота. Чуткиці змусили якогось пана, назвемо його Ікс, запропонувати 100 фунтів за 10-тисячний пакет акцій Трикунії. Пропозицію було прийнято, і Ікс, зустрівшись на вокзалі з власником акцій, заплатив завдаток у 10 фунтів, розраховуючи отримати пакет наступного дня. Однак уночі продавець отруївся газом на горищі власного будинку і угода залишилася незавершеною. «Отруївся газом на горищі?» – повторив Рейсон. «Три роки тому. Мабуть, Хікс та сама людина, з якою Бранстон, збирався зустрітися у вихідні. До біса неприємно, якщо він і справді існує. Тоді виявиться, що жінка сказала правду, тоді як моє завдання – довести, що все це брехня». Зателефонувавши до редакції газети, Рейсон поцікавився, чи існує пан Ікс насправді, чи це лише вигадка репортера. Йому запропонували передзвонити наступного дня. За цей час автор статті отримав дозвіл розкрити інкогніто Ікса, який виявився таким собі містером Оліветом. Того хлопця звали Бранстон, розповів він при зустрічі інспектору. Він опинився на міленії, тому то я і дав йому десятку в завдаток. Ми зустрілися на вокзалі Ватерлоу, звідки він збирався їхати додому. У день ми з ним двічі розминулися, але я знав, що Бранстон завжди повертається додому вечірнім поїздом. За десятку я отримав від нього розписку. А коли з'ясувалося, що він наклав на себе руки, не став вимагати у вдови 10 футів або акції. Однак тепер цією справою займається мій адвокат, тож, можливо, мені вдасться відстояти свої права на акції. Не пощастило. Розповіді місіс Бранстон підтвердилися. Що ж, тим гірше. Загадкова історія з відбитками пальців так і не знайшла пояснення. Утім, сам Рейсон не надто довіряв усій цій нісенітниці з відбитками, як і більшість присяжних. «Давайте, ну, дещо уточнимо», – протягнув він понуро. «Ви збиралися в театр, а Бранстон обіцяв зустрітися з вами після вистави і, можливо, провести разом вихідні». «Ні, це не синітниця. Я помітив, що у справі якась плутанина, коли читав у газеті про результати дізнання. Мабуть, бідолаха, вигадав небелицю для своєї дружини». Бо акції збирався принести мені наступного ранку в суботу. Бранстон тримав їх удома, серед усякого мотлоху. «Звідки вам це відомо?» – швидко запитав Рейсон. «Як я вам вже казав, ми з ним того дня двічі розминулися». Олівет відкрив невеликий сейф і дістав аркуш паперу. Він залишив цю записку у себе в конторі. «На випадок, якщо я повернуся». Рейсон пробіг очима текст. Містер Олівет, ви отримаєте акції «Трикуні» за 100 фунтів, але вони лежать у мене вдома на горищі серед інших знецінених паперів. У суботу я їх знайду і принесу вам, якщо це зручно. Або ж зустрінемося в понеділок. Де Бранстон? Теса покірно погодилася з'явитися до Скотлен Ярду і відповісти на запитання про акції «Трикуні» але прийшла в супроводі чоловіка. Їх провели в кабінет Карслика, де, крім старшого інспектора, був присутній і Рейсон. Генсті негайно взяв вола за роги. Перш ніж ми почнемо, хотілося б внести ясність у суть проблеми. Наскільки я розумію, жодних став вважати, ніби моя дружина незаконно володіє акціями компанії Трикунія немає. Виникло питання... Як акції опинилася у власності місіс Бранстон? Вірніше, місіс Енсті, обережно зауважив Карслейк. «Тут усе доволі ясно», – знизав плечима Енсті. «Ви можете перевірити список власників акції компанії. На момент смерті Бранстон вважався власником десятитисячного пакета». У матеріалах коронерського розслідування зазначено, що акції перебували у валізі, яку Теса, тобто місіс Енсті, поклала на прохання Бранстона. «Ми розраховували на допомогу місіс Енсті, тому і запросили сюди», заважив Карслик. «Чи не могла б вона розповісти все, що їй відомо про ці акції?» «Боюся, розчарую вас, на превеликий сором». «Я нічого не розумів в ділових паперах», – вступила в діалог чоловіків місіс Енсті. Знову пустивши в хід випробуваний засіб, чарівну слабку посмішку. Але зараз, схоже, ніхто не звернув на неї уваги. «Не думайте про них, як про ділові папери. Для нас це просто пачка аркушів», – вступив у бесіду Рейсон. «Де ви були, коли Бранстон передав вам їх і попросив покласти у валізу?» Теса, наче забула все, що говорила на дізнанні, її думки. Цікавило лише багатство, що раптом звалилося на неї, акції, які вважалися нікчемним сміттям. І побоялася, що поліцейські своїми розпитуваннями намагаються поставити під сумнів її право на володіння паперами. Ми вдвох пили тернову наливку в їдальні. Перш ніж Бранстон віддав акції вам, де вони лежали. Може, під Килимом або в потаємній шухляді серванта? І що за образливі припущення, – обурився Енсті. Ну, їдальня – не найкраще місце для зберігання цінних паперів. І дивно, що біржовий маклер тримав їх там, – заперечив Рейсон. Теса з чарівною люб'язністю пустилася в пояснення. Інспектор зовсім не хотів мене образити Гю. Містер Рейсон просто не знає, як безглуздо підозрювати Дерека в чомусь подібному. Після недовгих роздумів їй пригадався невеличкий кейс, у якому Бранстон весь останній рік носив канапки, щоб не витрачати гроші на обід. Дерек брав із собою в сіті валізку дипломат. А коли повернувся додому, ми одразу перейшли до їдальні, де він і розповів мені про свої плани на вихідні, та дістав із кейса акції. Цього ніяк не могло бути, бо годиною раніше Брантон зустрівся з покупцем на вокзалі Ватерлоу, перебив мадам Енсті Рейсон. Акції ваш чоловік тримав у шухляді на горищі, звідки їх дістав, коли ви з ним Пили на горі лікер після вечері. Удвох, зауважу. У Теси з переляку вирвався з стогін. І перш ніж Енсті встиг щось заперечити, Грейсон сунув йому до рук записку Бранстона, адресовану Олівет. А потім знову повернувся до мадам і продовжив у своїй неповторній манері. Ви хитрістю змусили Бранстона купити автомобільну камеру на горищі, Одягнувши гумові рукавички, напоїли чоловіка лікером, а до цього за вечерею. І коли він заснув, поклали камеру з газом йому на груди. Валізу визібрали, коли Бранстон був уже мертвий. Енсті схопився як ужалений. Лиз Бранстона до Олівета переконав його, що принаймні в одному історія Теси не відповідала дійсності. Пізніше в книжці він зізнався, що в чоловік в ньому взяв гору над юристом. «Тесо, Люба, що ж сталося насправді?» – пролунав його приголомшений крик, повний непідробного страждання. «Я не знаю, це ти мені скажи, що сталося?» – вигукнула допропорядна домогосподарка з душевним складом злочиниці. «Я нічого не пам'ятаю, усе ніби в тумані». Голос її зірвався на вереск, коли вона повернулася до Рейсона. Г'ю Енсті мене буквально загіпнотизував. Він був шалено закоханий, але знав, що я не залишу чоловіка. Ми з Дереком ніколи не сварилися. Це вам кожен підтвердить. Теса говорила без зупинки, і ніхто не намагався перервати потік її виливів. Згодом, за порадою адвоката який марно намагався врятувати її від шибениці вона відмовилася від думки виставити себе жертвою гіпнозу обравши іншу лінію захисту кінець оповідання